Să nu mă lași. Viu la tine sigur că n-ai să mă refuzi. Știu cât pot conta pe amiziția ta și nu-mi permit amândoi un moment că, în cazul de față, fim vorba, mă de o chestiune... Ei, lasă-ți! Știi că țiu la tine. Ce mai încap între noi astfel de fraze banale? Ce notă vrei să-i dau pârlitului tău de protejat? Șapte, dragă, Costică! Ah. apoi dacă nu o fi nimic animalul? Acum și tu, zic că nu știi. Parcă el o să fie cel din tâi și cel de pe urmă care se treacă fără să știe.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 zic Costică, un moment! Și ies ca din pușcă, sar în birge și alerg acasă. Acasă scrisorii ca nicăieri. Fuga la domnișoara Popescu. Prea grațioasă mea, prietene, Lucru merge bine. Am obținut de la profesor nota dorită. Decât acum am nevoie să știu numele protejatului Matale. Cum îl cheamă pe lui. Ți-am scris numele în scrisoarea mea? Da, dar scrisoarea dumneitare am rătăcit-o acasă printre alte hârtii și lucrul este urgent. Ca să nu pierd vremea căutându o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 Atunci cum facem? Stai inițial să tremiți să pe Diaconească, îi stă aici alături. Naștem mult, madame Diaconescu vine, dar fatalitate. Și dumneavoastră se află în aceeași necunoștință despre numele Junelui nostru protejat. Însemnării că i-a dat o amicii sale, madame Breotescu. Ce-i de făcut? Alerg la Economeasca. Alerg la Economeasca? De acolo, la sachelarească. Pe urmă, la Priscupeasca? În sfârșit? Am dat izvor. izbor. Tânărul este nipoțelul lui Madame Piscopescu. băiatul surioarii dumneai ei, al lui Madame Dăscălescu, mitică Descălescu. Nimic nu refuzăm. Madame Piscopescu, Madame Descălescu, Madame, Madame, Madame, Madame Sachelarescu Madame Piscopescu, Madame Iconomescu Madame Sachelarescu, Madame Diaconescu, Madame Iconomescu, Madame Priotescu lui Madame Iaconescu, domnișoara Popescu lui Madame Priotescu, eu domnișoarei Popescu și mie amicul Costică Ionescu. Alerg la Costică Ionescu. Dragă Costică, să nu mă lași. Viu la tine sigur că n-ai să mă refuz. Știu că pot conta pe amiciția ta și nu-mi permit amândoi un moment. Lasă-o, omule, fleacurile! să dai nota 7 cum ai promis. Cui, frate? descălesc. Dăscălescu. Lumitica Dăscălescu? Nu-ți o minte să am vreun școlar cu așa nume? Nu se poate. Să vedem. Nu, n-am niciun Lumitica Dăscălescu în cursul inferior. Ai făcut confuz. Trebuie să fie în cursul superior.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 Ești cu birja, Haide, mă duc de la Georgescu. Haide. Ajungem. Așteptăm Birge pe Ionescu. Peste câteva momente, ia, catalog. A Ai avut mare noroc, am venit tocmai la Pont. Dacă mai întârziam un sfert de ceas până la două, mergea cu catalogiile la școală și trecea notele în matricul. Protejată tău aveam în trei. Și acum? Are șapte. Uite te ceva să zică o întârziere de câteva minute.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 București, directorul prefecturii locale, Raul Grigorașcu, insultat grav Dumnezeu Mamii și Palme Casinet Central. Amenințat moarte. Viața, onorul nesigure. Rugăm, anchetați urgent faptul. Costăchel Gudurău, avocat,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 Tremur, viața mea! Nu mai putem merge ca fine! Facem responsabil guvern! Costăchel Gudureu, avocat, alegător cu întâi, fost deputat. Procuror Tribunal X. Anchetați urgent scandalul Costăchel Gudurău cu directorul prefecturii și raportați imediat. Ministrul Justiției.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 Onor prim-ministru București Faceți înceta atacuri contra frate meu Costăchel, bandă infamă Talar, ziua mea zamare sub conducerea personală directorului Raul Grigorașcu Reclamat tronului Iordăchel Gudurău, mare proprietar, alegător colegiul întâi, fost senator a estății sale regelui Sinaia. Bandiți regimului, acest secol lumină bagiucurind Constituția ce-a jurat voi tucide de două ori ca fine central și piața Independență, frate eu, fost reprezentant națiunii. Victima frică merge telegraf sigur, al treilea atentat bandiți. Implorăm garanția vieți onorului contrar, Siliț face justiție face justiție singur. Trăiască dinastia, Iordechel Gudurău, mari proprietar, alegător colegiul întâi, fost senator. Procuror Tribunal X, pentru ultima oară repetăm ordinul privitor scandalul Costăchel Gudurău. Dacă până mâine dimineață nu avem raportul dumneavoastră, veți fi considerat ca demisionat. Ministrul Justiției. Excelenții sale, Ministrul Justiției București. Raport. Cercetat imediat cazul și cu respect raportez urgent. Acum cinci zile, duminică, fiind absent, închetă judecurile 2PM, directorul prefecturii, Raul Grigorașcu, afla ca central jucând table cu capitanul Pavlac, intendență, care devenă foarte iritat, pronunțat Dumnezeu Mami, nu personal cineva, ci ghirioam. Atunci, cel Gudurău, care sta altă masă, criticând guvernul Gura Mare, sculat și ridicat bastonul. Directorul, parând repede de lovitura, aplicat agresorului Palme și promițând cavalirește duel. Agresorul plecat în înjurând, amenințând guvern de bandiți. Propriile cuvinte. Cu respect, adaug spre cunoștința dumneavoastră. Între ambii suscitați ură veche, cauză politică și familie.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 iar opoziția a promis răzbunare, pretinzând paraferna, cheltuit cu luxul din notoritate publică. În consecință, al altăier, nepotul lor, însoțit de moșii lui, pândind piață fost asoție, insultat-o public foarte grav. Dama a chemat sergent stradă, care, nefiind niciunul, urcat birjul în cal, plecând de grabă cuiduită de toți trii și cu vorbe triviale, incapabile a vele reproduce. Sosit imediat directorul prefecturii. Ofensat polițai, ipistați, cerut cont. Dar agresor fugim, directorul prins Costechel și întrebat, pentru ce insult, dame mișelule? Și a apucat de piept. Dar el a răspuns, să nu mai dai mizerabile canalie, încât directorul apărându-se tras două palme și atunci agresorul zmucind, voit fugi, și directorul prima furii lovindu-l piciorul spate jos. Cred, nu trebuie dăm altă urmare până parchetul nu se zisat în regulă. Binevoiți, domnule ministru, etc. Procuror, Tribunal X. Directorul Prefecturii X. Vă invit căutați aplanarea diferendului cu familia Gudurăilor. Contrariu, puneți guvernul în situațiune prea delicată.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 pe ziua de poimâni când prefect întoarsi concediu. Raul Grigorașcu. Onor prim-ministru București, frate meu Costăchel Gudurău, avocat alegător colegiul întâi, fost reprezentant națiuni legitima apărare contra treilea atac mișelesc bandiți amenințând viața, fost azi arestat procuror. Victima arest torturată ca închiziță. Cuțitulos os, Godurău, mari proprietar, alegător colegiul fost senator. Ministrul anterior, București. Ministrul de interne, București. N-accepte point de misiune Raul. Raoul. Nu primiți, cumva, demisia vărului Raoul. Pauvre jeune om, îmbetit parcursos de posițion veu fac făr cu de tat? Bietul băiat, plictisit de poarci opoziție, vrea să-și facă de cap. Ne să fier o cliaierii de ce Nu trebuie dat crezământ chelălăiturilor acestor canali. Si Raoul se retire ce de prefect, capabil de tot compromettre. Dacă Raul se retrage tâmpitul de prefect, capabil să compromite tot. părerea plus garanti situația locale? N-aș mai putea garanta situația locale. Se duce dracului județu. Se Dracul dracului județu. Ami?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 bandă disperată. Opozanții îndârjiți sub conducerea Costechel Gudurău, Iordăchel gudureu și nepot Gudurău Albert, divorțat pe Perjoiu, atacat directorul prefecturii față grădina primării. Acesta a aparat bastonul. Lovit cap iordăchel, Costechel tras revolver, spart glob lampa centrul grădinii electrică. Panică, asasin arestat. Luăm prim interrogator. Garantăm invențiuni fictive, torturile. Procuror,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 Împăcat cu directorul, pupat toți piața independenție, mâine seară logodna Raul, Madame Atenaisa Perjoiu. Dânsa renunțat orice pretenție revandicare paraferne de la Albert Gudurău, dând în scris primit toată suma. Adineauri, ora două, post meridiane, avocatul statului Panfil, mort subit ca fine central, medic primar constatat caz, apoclipsie,